Egy. A kis acélcsónak késkénceli a zöldes fekete vizet. A nyár végi égbolton a nap alacsonyan áll, jelzi, hogy hamarosan leszáll az est. A csónak orrában ülök, behunyom a szemem, hogy az arcomba csapódó vízcseppek ne menjenek bele, küzdök az émelygéssel, mely a csónak mozgásának ütemében kavarok bennem. Bárcsak lassítana egy kicsit hasit belém a gondolat, és Alex, mint a olvasni tudna a gondolataimban, pontosan ezt teszi. Óvatosan felé fordulok. A csónak végében ül, egyik kezével a motorkormányrudját markója. markolja. Egész lénye férfiasságot és magabiztosságot áraszt. Kopaszra borotvált fej, markáncs álkapocs, sűrű ráncok az orr fölött. Férfiakra nem mondjuk, hogy szépek,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 Szemem sarkából, mintha látnám, hogy Alex és Smilla is így tesz. Újra felhangzik. Mély, csikorgó hang, mely reket huhogó sikolyba torkollik. Szány suhogás hallatszik, majd kicsit távolabb egy sötét árnyék száguld a víz felé. A következő pillanatban már el is tűnik, mintha elnyelte volna a tó. Se csobbanás, se vízfodor. Alex egyik kezével áttöleli Smillát, a másikkal a távolba mutat. Búvár madár! Magyarázza. Azt mondják, hogy az őskorból származnak. Biztos a hangjuk miatt. Egyesek félelmetesnek tartják. Felém Sandit, de én Smillát nézem, így tekintetünk nem találkozik. Smilla szemével hosszan, figyelmesen kutatja a helyet, ahol a búvár eltűnt. Végül Alexhez fordul és nyugtalanul tudakolja,